Това беше втората лекция и втората идея, продължение, мани. Нашия свят е поставен в неблагоприятната част на космоса. Тези, които ядат нечиста храна, си подготвят в бъдеще, зачатие смесено от светлина и тъмнина. Тоест, подготвят си заблуждения. Само човекът на истината може да тълкува истината, защото сама, самата истина му дава това право. Право на яснота. Мани нарича Христос светлият, защото не се е подал на нито една частица мрак. Не се е подал на нито една частица мрак казва данъците в този свят са дългове към стария бог на злото пленителя. Значи всички хора, които са служили в миналото на злото, тежките данъци сега ги смачкват. А не, че економика държава или така нататък. Това няма нищо общо. Съвсем други са причините. Знам всеки такъв човек как може да излезе но ако ми се довери напълно и пита искрено. искренно. Най-малката неискреност и разговорът е съвсем друг. Така, мани, само чистите са задължени да водят правилен живот. На тях това вече става дълг. Те просто нямат избор. Те биват задължени да водят правилен живот. Аскетичен и мистичен. Те са призовани за това. И имат право поради борбата за чистота, стигнали са някаква степен и вече са призовани. Змия е всичко това, което е изгубило божествената любов и се е превърнало в желания. Желанията са бедствия. Желанията са змия, а любовта е Божие дело. Желанията са влизане в системата на света, и в системата на смъртта. Те са влизани в лабиринта на змията, тоест вътре в сътворението. Частичната истина е винаги обременяваща, а цялата истина е смущаваща, казва Мани. Разбира се, тук оточнява за неподготвените, Цялата истина за неподготвените се остава смущаваща. Само частица от божествената светлина е заключена в мрака. Тази полусветлина се нуждае от много чист опит, за да се върне в чистата, пълната светлина. От тук идва и началото на космическата смесица, наречена Дървото за познанието на доброто и злото. Всеки, който допуска лъжата в себе си, ще бъде поразен във всички свои важни очаквания. Така казва Мани. Ще бъде поразен във всички свои важни очаквания. Христос е учил хората как да се спасят от смесената светлина и да се върнат в цялата светлина, наречена Царството Божие. Злото не е в неправилната организация на света, а в извращението на собствената човешка природа. Пак ще повторя. Злото не е в неправилната организация на света, а в извращението на собствената човешка природа. Този, който извръщава себе си, все едно е в какъв строй живее и дали живее сред общество от мъдреци. На него не може да се помогне. Той е подвластен на тъмните разрушителни сили. Нечистата храна запечатва злото в човека, докато чистата храна го пречиства постепенно от тъмните сили и от скритите в нея фалшиви наставници, казва Мани. Значи в нечистата храна има много фалшиви нещастни наставници, оттам идват и заблужденията. Чистата храна е път към яснота, тя може да се превърне в обяснител на многобройни трудности. Не казвам, че това може да стане непременно за един живот. Това е дълъг процес, но може да стане и за един живот. Но това е нейният път. Значи чистата храна е път към яснота и тя може да се превърне в обяснител на много, трудни, на много трудности. Ако един търсач на истината е искрен, той ще придобие правилния опит и ще се освободи от човешкия бавен и дълъг, дълъг опит.